Hemlöst är du ja det. Hemlöst är du gå, hemlöst är du gå, ja det. Hemlöst, kom in det. Det är långt hemlöst är ja det. Är. har börjar med en, en skål här eh, och det är pådagsnitt 2 2 2 7 8 268. Vi skorar. Skål! Det är det som 200 år är sen till. det flygla. De är från de klassiker Att det är i en serie av 216 69 är av 216. Ja, nu är vi uppe i, i Mm 68. En I Moskva. Moskva, yes. Nej, vi, vi nu är det för, för inspelningen ska vi bara just att vi kommenterar att det blir ingen hamburg. Så det här får ju bli det här får bli lite genom mm. Och det blir ingen IPO heller. Det har man inte åkt då, men jag kan inte tänka mig att det blir Nej, IPO. Det Jo, jag tänkte också, vi sitter och spelar, vi, i vi har börjat spela ett alkoholrelaterat bingo här. Man kryssar i diverse bing. Och då tänkte jag, det kan man ju komma över regeln själv. Får man liksom fullbricka, eller får man när, man när man får drinken eller ölen, eller när man har druckit upp den? Nej, druckit upp tycker jag. Det ska vara de du kallar upp det för utom det är mer sport ja. förutom förutom nu alltså så mycket pressar ser... i, ja, det i det lite, lite snabbt Jo jo men vi kryssar in för det här var ju första Men att med höfult så att, eh... ju såklart att man, man alltså, ju man, man måste man måste konsumera i samma takt i samma takt Ja tänkte också Annars kan man ju uta som kan ju vinna Ja ja Ja ja det får <laughs> ja, ja, man också göra det är helt fritt första raden ja ja <laughs> fantastiska <skratt> <skratt> ja, ja. Ah, ah, eh, eh, priser det ja <skratt> ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja det är bara fantastiskt. <skratt> det var kanske vi... Och pendeln, ja Det är ja ja ja ja ja ja ja men vad, vilket äventyr att vara där. Men, och sen är vi mycket bättre på fredag mitt på dagen på puben för din tidsspelning. Och sen får vi den där extra chansen fredag kväll. Mm. Okay. Då vi är i riktigt jävla bra. Och vårt extra nummer är Anytime at all. Mm. Med Beatles. Mm. Okay. Och det är, det är som att det går en elektrisk stöt genom lokalerna. När vi, när vi drar igång den. Vi kan se vad det? Vi kan Vilken scen? Frånsträck. Omg någonsin. Inte den stora utan den främre mm, mm. Och jag har väl tänkt många gånger Att det skulle vara kul att kanske Åka tillbaka Men det kanske ändå inte För vi, vi ska inte toppa den upplevelsen tror jag äh, vart, äh, Var det så här Det var Det stod någonstans som någon... Att ni hade valt i bästa band mm, aha. Aha. Aha. Okay. Var det så? Ja <laughs> Okej okay. Liksom till, ja men det är ingen officiell undersökning det var några som Jag vet inte. Jag vill inte veta för mycket jag. Men det stod ju något ansvarig, visst Stefan. Att, att det var något text men det är väl där själ han skriver. Ja då. Det var så stor ja. stor. Det, det stod det var någon, i någon. i uh, i presentationer <laughs> eh behandlet. Ja, ja visst det vi, så. Ja. Det går det så. Men hur gick liksom omröstningen till? Eller var det så jag tror att det var några fans, jag, jag tror utan att veta så tror jag att det var Jackie och whatever his name som tog igång Brian, Brian. Bra, Brian. tack, Brian och Jackie som tog igång en omröstning vilket var bästa bandet i år Aha. och så vann vi oh. Det. Och det har det också använt till Sen, sen val till bästa man Ja en och så. Mm. Stefan Har du gjort under din komfort? En sån komfort? Fan ni skulle sätta oss stå. <laughs> ja. nu, är vi, nu är vi inte lika heta <laughs> du, då, då, Jag såg då. er på Här i uh, Skånegatan är lägger till sex <laughs> Primaliv. <laughs> Moskva. ja. ja Få var gottte. Jag är inne på en. Vad uh, heter? <här> <här> <här> vi Nej. <frivar, här> <vi, här> Nej. <här> ne <här> en red stripe. Ja men kaos. Okay, ja okay. uh, så sitter och stämmer halv Per. Han har hittat, han har in tagit uh, tagit sängläge Okej, okay, nu provar Love me, leave me Take my possessions and go Find me, dine me, wreck all the things that I know. I'm enchanted. I've fallen under your spell. How can I resist when I cast you so well? Baby, I'm only trying to remind you. Suffer, tell everyone that you know. Oj, ja, bra, bra låt då låt Nej, är, ja, det är, du är det nästan är det. Nästan läge för en en tre här eh, Quiz tre innan innan förra <här> Ja nu är till titan <här> Jag inte att hinna jag på Kör biten ja, okay. <risas> ja, kör biten. Kör, kör någonting som Oj Bra ljud Norwegian wood. She asked me to stay, and she told me to see anywhere. So I looked around, and I noticed there was a chair. I sat on her. And then she said, It's time for... Won't see me. I don't know. det borde det vara tidigare ner kanske. Jag funderade inte alltså. Jag var helt Nej, men alltså. Det ja. är klockan sju och vi äter förrätt. Vem leder? Och vi snakkar om Urvik. Om Tolgraven leder, och så har vi Mats på andra plats, och Sandström på tredje plats. Vem leder bingo? Brukar vara så. <laughs> ja. Vem, vem, vem tror ni levinger? Här har tagit in en rad. Riktigt yes. jävligt! Beskriv priserna. Vad var för, vad var för en rad här? Vad sa du? Vad fick du för en rad? Först sure raden. Mm. Det var en. Det mm. var en union en röd en. en, en, en, en, en, en en av dina välkomstdrinkar och en GT. Men vad var priset? Det första jag dem var... Äh, det fanns ingen kvar ute i det andra. Nej, okej. Minut. Minut som minna. till mig. Andra priset. En välkomstsykt. Jo. Mm. Den är jävligt bra. Ja, och nu knäcker vi den tredje. Vär, är det vitvin? Nej, jag Nej, alltså. Eh, skål allihopa. Skål. Ja, välkomna. Tack välkomna. för eh, mycket bra. Hamburgs ja, Hamburgsubstitut. Det här var ju med det som en uppladdning Nej, Ja, en uppladdning Visst var det så ursprungligen. Ja, det ja, inte exakt. Eh, the Fab Four. Innan eh, Hamburg. Mm. Men nu ser jag att nu har vi mörkt ute. Ja. Mm. Det är knappt man man man, man, man märker. Nej, men mycket bra upplägg. Mm. Jag var ohyggligt nära att vinna första raden och Radon. Det hade <skratt> ett, ett, ett, ett snabbt geförsvar. <skratt> ja, du kämpade, men, men, den var, där, men där, det var en tuff motom. Så, så jag var väldigt, väldigt nära att vinna andra också. Men här stod hon med <skratt> dig <stormen där> också. <skratt> Han är hård. Ja, vilken. Jag bjuder in dig till den tredje. Du får den. Det är, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag, jag, jag sänker den. Ja. Jag har tappat mitt uh, scorecard. Jag vet inte vad det, ja. det, det är. Det är äh, mitt vin och sådär. Du, du får den. Det här är en tredjedelad. En alkoholbind då i fall. En tredjedelad. Ska... <laughs> en tredjedelad. Sådär det är Vem någon... tar fullbricka? Jag tror inte att någon tar en fullbricka. Nej det tror jag. Nej det tror inte jag. Men... Nu ser jag att ni har tänkt att ni. Nej, men kan, det är, fan, det, är, helt, det, det, är det är helt möjligt. Det är helt Fast möjligt. Sans, ja. När jag tittar efter här. <laughs> <laughs> ja. ja, det ska jag vara. Rött vin. En är Det lite där är. Det där är bara som där. Ja. Det. det, det. Mm. Men hur många dricker socker? Socker? nej. Ja. <laughs> sockor, per. Men, men sockor. Stadig komfort. Ja, kom här, kom här. <laughs> ja, Men Stefan, hur, hur många deltävlingar är det kvar i... Två, två deltävlingar är det två, kvar. Två kvar, och vi har ju alltså... Man måste ju vara helt, lit, lite, Men lite nästa åtta. gång är det klart, för då blir vi Per som blir och så blir ja. vi Mats och eh, Per och då får vi, får vi se vad Per Toglund väljer. Man väljer Tintin eller eh, amerikanska presidenter. Mm. Och sista grejen, ja, Och sista det, det, kör man själv. Ja. Vilken är det en bil. Ja. Ja, bra upplägg. Bra. Men, men Stefan, vi eh, har inte fått sett den här filmen med lilla, lilla frunerna. Den kommer det. Det är ju filmtid eh, kvar. Ja, ja. <laughs> ja. Du dricker vitvin nu Per. Ja, jag, jag, käm, jag kämpar för att ta ett trip tre rader. Säker du tar tre raders också, då är det ju fan kung ikväll. Stefan, varannan vatten brukar man säga. Mm. Har, har du vatten också? Varannan sadden. Har, har du något vatten? Uh, ja. ja. Om man vill, så, det finns ingen rom kvar, men om man vill så, så finns det... Ska jag ta det upp mm. Nej, jag kan ta det. Jag. finns, det kan fräscht, det finns... Jag kan fixa lök. om man det. är lugnt. det är lugnt. jag kan ta... ett glas kött var det i... Uppe i där på så här, Då har du spela dela med i... Med på 80-talet. Repan är... Jag, var... Jag var, jag, jag, du jobbar på Roma-grill också. Jag, jag, jag, jag, jag var ju mest sugen på att träffa en tjej. Och eh, <laughs> hon repade på samma ställe som Vedabrosk. Så fick jag börja spela bas därför att Johnny hade han hade panik. Typ. Mm. Så, så började jag. Ja. ja. Mm. Ja, men det vart fint. Det vart fint. Jag jag fick jag fick på det när jag har en kvarg. Mm. <laughs> men var det... du jobba på en råna grill också då? Ja, du? då. Och så mm. gjorde du det. Mm. Hur där det heta eller? Mm. Det var eh vi jag tar Kjell som erbjöd oss att eh, repa. Ja, Okej. Okay. Ja, det, det, det är så här, bara för, så, så att du förstår det här. Eh, eh, per. Vi hade ett band. Och eh, jag, var, jag jobbade på restaurangen. Jag var, jag var, jag var, det var i... Magret. Ja, ja. Fromagrig kan man ju kalla det för. Åh vad hette du? Jag lagade mat också. Gätte inte Romagren? No. Ja, typ, typ eller jag vet inte vad det är. Men mm. i alla fall, dottern är, hon spelade klären Och en pojkvän, han var.. Det var Andreas duxer. Men de hade startat ett band som hette Veda Brosk. Och, det, och han hade panik när han skulle spela eh, inför publik. Så att, ja, jag kläv klev För jag hade inte panik. Nej min gud. Nej det slutar. Åh. Oh, ja. ja. Vi hade i alla fall en, Vi hade en underparti. Tillsammans. Veda Brosk. Veda Brosk. Öviks eh, Ebba Grön. Mm. Mm. Ja, en blandning av Ebba Grön och ett lite Och X-models. X-models, <laughs> precis. Precis, en blandning av... <laughs> <Du är bra. laughs> <Kommer> det, <på? laughs> det var en kvinnlig... Hon som var... Vad heter hon? Anneli. Anneli hon, hon spelar synt och... Ja, och lite sådär... Sexiga tjejer, och så var det Fyra rockers men, Hennes Kille, mm. nej Tre rockers, för hennes kille ja, jag Vet du rocker? En, nej, ja, paddan var ju egentligen rätt bra Men han gjorde som hon sa Nej, men det var Vi var Vi, ja Det blev, fråga Stefan Fråga Stefan Så här, Övig mm. Sport Modo. Ja men jag jag har ju faktiskt jag lagar ju mat till till nu nu nu kommer vi in på de här riktiga tunga grejerna. Och så jag för vi lagar jag lagar ju mat till i modo. till deras till, till laget så jag, jag, jag ju, och jag gjorde fester för laget. Och de var inte avbeter. Man kan 12. säga att det är min förkänsla att det gick så. Ja, det var det är nu min förkänsla att de förlorade med 7 mot mot väster och fredlönda. Åh, jag minns minskar matchen. som. Var du perfekt? Jag försökte jag försökte skaka om dem. <skratt> vi, vi skulle försöka det, det fick hända något. Men vad, vad är mer inte, alltså jag koll på. Tror jag. Vad jag är mer intresserad av? Det är något som jag var det har upptäckt tror, sent till livet i det här frireligiösa. Det fanns inte. så Det, det jo, var, var, var en del som finns i det, Sverige som jag aldrig har varit en del av. Men Nej. Jag stor Nej, men det, det, det fanns ju där. Det fanns ja, ju det var stort ög. Fattade jag den? Mm. Mm. Men det var inte. Det var inte våra grejer Det var. Men det var ju lite grann så att om du inte spelar hockig eller var, var, ja, om, om det inte var religiös att spela hockey så här, då vet jag fan. Det fanns inte så mycket väldigt på Erik. Varför är fri rel religiöse så stor just där. Ja, det är var, var, varför är den så stor i, i Jönköping? Mm. Ja, det är de två som man brukar prata om. De fick festar tid. Hade du lagat mat och mod åt det här? Ja. ja. Vad är det? Helvete när jag, jag burit Anders... An, vad heter han? Thomas Jonsson. Det <laughs> är en, en ganska känd hockeyspelare. Ja. Han har burit på mina axlar ut till en taxi. <laughs> jag, jag fick fan inte in någon i taxin jag jag jag, dragit, jag har liksom gått och dragit ut så här han ger mig en back jävligt bra back för övrigt ut, ut till en taxi så här och han drog i benet så här. nej men det var det var ja det var, det var ja, vi försökte skaka om dem. Det var jag och Lillmolla. Lillmolla kanske du kommer ihåg. Lars Molin. Lars Molin, ja. ja svaret även i mål för vi försökte skak, skaka skaka i i, i grävarna men det gick inte. Mm. Nu var de ju jättebra säsong. Nu var de på väg upp. Det allt det här som ja, det är hänt. Jättesorgligt, det är jättesorgligt. Ja, det är jo, men vad heter den här eh Jönsson? Jonas Jansson va? Jansson. Ja. Han men, gick inte släfft det där. han är såld det där. Det, är det det, ja, det är tråkigt. Det här året hade de kanske haft chans. Ja. Men sen nu är det ju bara kört. Och ekonomi och folk försvinner. Det, är liksom, det försvinner ju ja. bara. Ja, det, det, det är bara business. Ja, ja. En klubb som kanske gör någon häpnadsväckande mirakulös räddningsaktion tack vare det som är. Häp. Jag tror inte ja, har de, ja. de, de hade inte gått upp ändå tror jag. Det Kanske Men det är ju AIK. OEK vann serien. I fjol. Ja, nu blir den sist. Äh, ja, så häpnas veckan. De blir inte sist de blir, de blir, sist, de blir de blir i år, de blir ja. upp, iber sist. Men, men, så, men det är ju inte här 20 poängspark i dag. Jättemycket sist. Och hela det här som händer kan rädda OEK. Ja, ja. Att de spela kvart. också uppe i Litsie. Ja. du jobbar på, var det... Jobbar upp på kvällar då? Eller romagrill och så här. Eller... Ja, ja. Ah. Mm. De lagade jag mat okay. De lagade mat Som man skulle säga Tioåring I en enskilda Såg Alla djurgårdsmatcher Just det Som jag kunde Jag kunde gå dit På mm. nära. här Och Hedberg, ah. Som var min idone Som ah. pojken vi, vi bodde grannar Kommer till Djurgården. Mm. Det är ju så det händer. Ja liksom. alltså, så då, okej. Okay. Vi bodde i grannar. Vi bodde när jag flyttade till Djurgården så hamnade jag på vallhandlaget 38 f. Och så stod vi i Hedberg. På, på mitt emot våran läger mm. Mm. Och jag, min jag, min jag minns ögonblicket när jag blir... Aldrig... Mm men när du ser det var inte så vi, han vi, var vi, inte när, så vi, jävla bra det när blir när blir mod, mod och support mm. eller och det här hör ihop med att bli jobbar för det handlar om honom och det här finns ju en podd förresten Jag går okay. ut med en hund Jag tjänar pengar på det Jag köper biljetter <laughs> till HockeyVM 1970 I Stockholm Och går på <laughs> gick Och går på matcher Och ser Anders Hedberg göra 5-3 mot Tjeckoslovakien Fri snabb som han var mm. där, Yes! Nu, det, är så. det här är jag Det här är min idol och han var i Modo då och han går till Djurgården Och jag följde mer honom Än lagen Men Modo har alltid haft en Plats i mitt hjärta Hur fick du tröjan? Jag fick trö tröjan genom min familj Omgicks med Med många Media och kultur mm. Mm. Och en av dem var Vad säger Bänkhyvete. Bänkt, bänkhyvete. Som omväxter i familjen och bänkhyvete hade som som som jobbat bevakaren idrott mm. Så, Och han visste att jag gillade motor. Ja. Och kom hem en gång vad med väldigt <laughs> klassiskt till mig. Ja. Uh. Här. Här är min. Juf, jag tror det var Om man försöker på sätt. Och någonting 71 kanske. Mm. jag fick den. Och jag fick kvar den. Mm. Bingo! <laughs> Säg allvarlig. Ja, jag tycker att jag fick sitta in också. Har du tre råder nu? Jag har tre råder. Var, var är pennan? Ge hit pennan. Den där blåa som ligger där. <laughs> Jag två, tre, någonstans. Ja, ja, vi hängde ju där ja, våra, ja, ja. i modernitetens krona, liksom. media människor, ja, ja. personligheter, pastor, Och din, Dina föräldrar var också, också medie Ja, till hälften. Min mamma var ju talare. Min ja. pappa var ju journalist. Mm. Han var ju tv, ja. Han var ju tv. Okej. Okay. Och, och då var det ju vi, alltså. Då var det ju jag. Mm. Mm. Det så så, så... Ah, du hade bodofest, alltså, för... För, för bodo, då? För det är mig? Ja. Ja, ja. Jävlar... Alltså, jag, var det jag, på er? Ja, jag har jag, jag släpat, jag släpat, släpat de här spelarna. Nej, men alltså, de har väl så jävla... Alltså, det, jag har haft riktiga fyllerfester för dem. Otroliga fyldefester. Har det varit att du gick till Cecilia nästa efteråt? Eller nej, vad heter det? Det fanns inte på det. Nej, tiden. vad heter det då? Disco twice. Ja, jo, jo. men jag gick. Efter jag... du jobbar klart. Ja, det, det, det var innan det. Ja. Ja. Mm. Nej, men det är alltså de här fyllefesterna som vi hade med, med lilmolda och, och... Alltså, de, de, ju, de är episka De var grimma. Söt jag att dem hårt. Jag ska. Fast om du okay. ja, jag tror nog spelar i. Ja, men det var ju, det var ju hemskt alltså, det var. De, de är... Men vad man bli att då. Då det med? Ja. Ja. Nej, jag jag, jag hade här, jag hade kärlekstrubbel på den tiden. Så det var det var Mira mm. det. som jag, jag kämpade med. Nu Det finns det chili äh, här om man vill ha. Det finns ja, det är gott. Äh, ketchup sen på så. Det, mm. det finns saltpeppar. Jag vet inte hur det smaka grant den det som man har Stefan det gott det var det var Ja jag har ätit det länge och då var det verkligen som att det smälte i munnen Jätte, jättebra nu har ja. kokat extra länge sen så... Ja det här var det här var väldigt gott mm. Jamen hej och mulo hej och mulo hej kan Ja jag vill att mulo ska vara i på persilja Oh, hej <laughs> hey, oh, mode, hej yeah. ja, kvinnorna. De hade varit så Okej, Är det mer? Hemlösa Är, är med du? Med du? Ja. Hemlösa Kom in in! det låter med Ja, det är Djurgård. Djurgård. Ja, det är Det är bättre att det. känns som Nej, det är inte den med sjunger. Det är inte den låten. Nej. Vilken låt är det då? <fart> Nej, nu måste jag Nej, tänka efter ja, det här. Kan... <går> <vill> säga, <skull> ja, det är... <skull> Vad är vi nu? Vad är, är vi nu? Vad är vi nu? Skål, att du kus och Måste kryss, vi måste kolla vilket kryssar ska Vi måste gå i med kryssan. Det, det tycker jag är högt dyrtidat, alltså, Stefan. Vi måste gå i med kryssan. Ja, vi har två stycken kvar. Det är kanske dags för en innan kaffe. Men, ja, ja. Men det är, bra, men ja. är, är det en bra ljud ja. här, Stefan. Jättebra. Det, det, det är bra, det är bra ja. ljud. Det är, men det hade varit bättre med en... Du har så många strängar. 12 strängar, Det ska ha 12 du ska ja, ha tågstänga dyra. Ringa ditt, tågstänga dyra. det är ha tågstänga dyra. Du Ja, det är obegripligt att du fortfarande inte har snakat om det här i flera år. <skratt> Och sist det var i Hamburg. Ja. <hör> ja. Hur mycket... Vi har lagt en frisk Hur mycket kunde vi gå upp till? Vi var uppe i 8P Ja minst ja. 8K yeah. 8P går vi med 8 p går vi. Så vad heter det Det kan vi sträcka oss till vi kan stäcka oss till 80k. Ja, men det kan. Äh, om vi får så <laughs> en sån här tålsteg. En blå, en blå, blå, en blå Gibson, ja. så här. Äh, då, då, då finns det inga, det finns inga, det finns, finns inget påstånd. Du har ingen gräns på kreditkort, då. Nej. Äh. Om du skulle liksom bara över. Nej. Om du, äh. Nej, om du satt gränsen till, till 80 och så, och så är det en okej. Banken direkt. Så, så, så här, okej, okej, 8,2p, säger <laughs> Vad säger du, du då? Köp. Köp. 82, <laughs> 8,2p. Ja. Nej, nej, nej, nej, nej, jag skulle jag skulle jag skulle jag skulle jag skulle jag skulle jag jag skulle jag skulle ha. skulle jag skulle jag skulle jag skulle jag skulle jag skulle jag som. som, som eh, det är ju vad jag skulle jag jag skulle Ja. Den, den är. Det blir bra en kärlek att jag, det är en sån jag vill ha. en oh, den jag vill ha. Oh. Det är så, inte inte den. Du menar här, men, men, lacken. Ja, lacken och så Blå. Och om jag ska ha en tolvstängare, en då ska jag fan ha den. Okay. Ja, just det Per, du hade fått den tre pris, ja. Nu, För nu är jag inne på tre. En, ja, så du. En, en, två och... Har du tre rader in på det? Nå, vänta. En, en två. Oh. Två. Nej, jag, jag har inte tre. Sorry, fel av mig. Är eh, det för en quiz nummer fyra? Ja. Hemlösa djurgård. Ja, det är hemlösa djurgård. Hemlösa Ja, det är hemlösa djurgård. Hemlösa djurgård. Ja, det är hemlösa djurgård. Hemlösa djurgård! Den är jävligt stark. Ja. Det går jävligt djupt det jävligt djup. <laughs> Men planera två list för på matchen inte helt Hemlöst hemlösa är här, här kommer några, en korona en koronaknock. <hör> <hör> <ämnet hör> <sig hör> <sig hör> Okej. Okay. Men det är dags för, för en Nu är vi inne på quizen och så är det amerikanska presidentet och Okej. Okay. Oh. Ja, så är det, det ju, är det, det just alltså nu så att han känner ju. Jag. jag tror att han har varit tråkig. Ja, det borde ju Ja. Jag tror att han har varit tråkig. Är det lite hicka i pumpinjen nu? Där, ja. Hör, ja. jag tror att Det är ju en substitut för Hamburg så att Nej. Nej. då Men ah, nu när det Okej, okay. men då så, ja ah, precis då då det men var det här då? So -so jag Soko, jag är ju så Vad heter han i The Office? Henry Soko Soko Smakar bord ja han som En romsk jag så. affet Ja, jag Det är det ljud Det är en ljud Vi ser en härligt skitig ton i... Bra ljud Jag tycker det är bra ljud Jag tycker det är jävla bra ja, det är alldeles för mycket. öl kvar allt Ja, det yeah, är <laughs> Sådana här uh, Wonderwall, sådana sådana mm. Det är C, B, och A, och B igen. Det är, alltså, Hörstå, ba... han går ner och är... We. Yeah. solen. Jag spelar det. Jag spelar det. By heart. Nej, men alltså när Corona släppte, vad tror ni? Och, och... Amsterdam mm. och, och gitarr. Gitarrerna och mm. lite docent. Jag, jag älskar ju Amsterdam. Det är som då får ju gå in i bruna kaffebolag. Kan man köpa så här Titta in i de fönster. fönstren snyggt. Jag är en trip till Amsterdam. Färgbortagare. Då det jag var Det går i skogen Det är helt rådigt Han missar sin motorsån Han är helt avväg Snakkar du ut om romagrill men Roma jobbar du inte på? Vad sa du? Vad är det? Roma? Vi snakkar om, om romagrill men det var inte Roma grill jag var på. Ja. Okay. ja det heter inte så va? Nej det är Enk. Enk ja. Och var det mo moda fester? likte jävla spritfester och ju far. Men fick, fick du dricka själv, då? Ja men Alltså, cool. Ja, jo det gjorde det men men det var ju de här sprinthästarna Det var ju, ju bäst att, att få hem dem Thomas som ligger uppe på på på uh, Ja, alltså, men han ger mig liksom baxsat ut i en taxi så var så jävla fan så inte gå. Jag vet inte fick fick fick du täcka allting? du jobbar på Nej, men det, var, det var det var i regeln att, att man, man drog igång festen och så gick man därifrån och så kom man hem och så var, var det liksom ett så här, det var det var ju ja, men, det var ju helt sjukt. Alltså, det var men, om du jobbar sent var det någon fest då fester liksom? ålderklara det var ju regeln att man tog en flaska vin och gick därifrån. ifrån ja. till vad var det då att man då? twice, twice. Ja. flaska vin eller, eller två en, en flaska vin om man och stä en flaska vin om man gick ner, ja. <laughs> okay. två flasker, ja. helvetet, ja. men det var ju på det tiden när man inte kunde gå utan. Vad gick du då för? Twice Nej, men alltså Så att du kunde upplåka själv Vad liksom, du ville ha Han kan se så var inte så mycket Hon var rätt, rätt eh, Tolerant, tolerant Nej, det så. Alltså, En franske två Innan du två, på twice måste gå snabbt ja, En franske man städade och så en när man gick ner ja. <laughs> Det måste nästan svepa Ja man var, man var ung och stark på den tiden. Svepa två. Fyfan. Innan du gick ner på twice. Vad ja, sa du? Innan du gick ner på twice. Man städade en timme ungefär. Och drack man en flaska vin. Och så gick man ner på twice och tog med sig en flaska. <laughs> det var inte långt. Ja, det, var, det var inte så långt. <laughs> Fyfan. Det måste vara bra till är starkt. Nej men, alltså, de här de här episka superfesterna. Och det var ju när, det var vad heter han? Tommy Sandin och tränare så. Här. Det var ju man fick dra ner rull, rullgardinen och så fick man. Nej det var ju, det var ju. Det var, ju, var en Jag minns särskilt en gång så här det var, då, då kom. Lillmåla kom, kom och sa, nej fan vi måste ha en fest, det måste hända någonting med graven så sa, ja okej, okay. kan jag göra en fest? Och så gjorde vi en fest. Och så förlorade vi med 21 med <laughs> på, på söndagen, testade man på fredag. Nej det var... men de, Alltså snackar man att vara, vara riktigt, riktigt jävla kanonfulla, usch. Jag skulle gärna åka tillbaka till Liverpool en gång, men då en gång till. Och spela? Ja, och spela. Mm. Mm. Men med vetskapen då om att det kommer inte bli samma grej, liksom. det kommer inte vara samma Nej. den här rushen av Den här områden liksom eh, blir västerband. Ja. Nej, och inte, inte samma känsla av att wow, upptäcka glädje. Vi har ju varit där så många gånger. Så många gånger. Ja. Det skulle mer vara. Nej ja, jag vet inte. Men, men gärna för mig. Men var det. det var, så var det första gången upp på frontstage. Då var det liksom. Shit. Nu står jag här. Var det det? Ja men hela, hela det eventyret var ju fantastiskt alltså. Kom dit Alla kan ju historien liksom. uh -huh. och för ett förbann som oss och för en person som mig uh -huh. Ja, att spela på. <laughs> kan i uh <-huh>. Liverpool på <laughs> det? Var, var, var, var, var det 2007? Så, var det 2007? 2007. Med omröstningen, ja. det ja, var det. Ja. Ja. Vad var det för typ av omröstning? Kommer du? Ja, det. Jag vet inte. Jag, äh, som jag sa, jag tror att det var Brian och Jackie som det. på papper att man mm. fick ja, exactly. Vilket var bästa bandet ja. I, i deras lilla community. Mm. Det, var, det var inget officiellt. Ingen handbrevning eller så. IPO. Mm. Ja. Såg för det att inte alls. Ja. Lite såg va? Det tror jag Lite. Ja Lite. Nej. Ja, ja, nej Nej Nej Nej <laughs> Nej nej, nej, nej. Par. Par. Ska du ta? Liksom... En, li en liten. Jag, jag har, har i det en liten. Vad? Jag tycker själv det är bra. En liten soko. Vi dricker en liten soko. En liten soko. Vi dricker en liten soko. En liten soko. soko. Det är ju bra i alla läger. Så jag tror inte någon av dem som, som, som, har, har en plats på 106. sexan. Det, är Det är en, som en plats på 106. Ja. sexan. Just, Just, Just, Just, Just idag är jag säker. Just idag mår jag du, bra. Att du, att du, jag hoppas jag Just idag är jag Just idag mår jag bra. På min På jag har väntat så länge på just den här dagen Det är ju skönt att den äntligen kommer Väntat så länge på just den här dagen Men ger lust när den kommer Jag ser på oss flyt. jag ser, Jag ser på Jag ser solen distans jag, jag ser framåt jag vill jag, bilden. jag ser kvinnornas bel Jag ser ögonens glans Jag har trott på På min sida Jag har väntat så länge På just den här dagen Och det är skönt den Äntligen kommer Väntat så länge På just den dagen Den är lust När den kommer Helpless <här> är go and the say ja det är helpless I go yeah the helpless I go and the say you no är the helpless I Vad tycker om ljudet från jag, den där jag tycker, och... <laughs> <laughs> tycker jag om ljudet? En läsa ljudet. Ja. Vilken bra avslutning på kvällen. Ja. Ja, tack, det, det är bra. bra gitarr. Jag menar... Luther, och så jag. Jag jag som en Da da da da da